والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا و زدنا علما وعملا وتقبلنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا ارحم الراحمين اللهم انا قد استودعناك بما علمتناه Fardhul ialah ina indahajatina ilaihi, ولا تنسنا يا رب العالمين. Allahumma akrjna min zulumatil jahli, akrimna binuril ilmi, wa hasin ahlakna binuril hilmi. Wassalamu ala sira Muhammad wa ala alihi wa sabbih, wa barak wa sallam. Ama sama-sama tuan-tuan semua menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Sebagai biasa kita mulakan dahulu kuliah kita dengan bacaan al-asmaul husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahu لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق قل فتاه العليم القابض الباصيط الخافيد الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الوافور الشكور العلي الكبير الحافيد المقيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي والحكيم الوادود المجيد البعث الشاهد الحق الوكيل القوي الماتين الولي الحامد المحص المبدئ المعد المحي المميت الحي القيوم. الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتاد المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالِم تعالى البر التوأم المنتقم العفُورَ أوفُل Mali kul mulkiul wal ikram, al muqsitul jamil, al ganiyul mghniyul mani al Anafi'an Nur al-Hadi al-Badi' al-Baqi' al-Waris ليس كمسليه شيء وهو السميع البصير. Allahumma صلِي أفضل الصلاات على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وااله وصحبه وسلم ما دام معلوم Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innalillah tiga dan sembilan sema". Mana ahzaah dhaal al-jannah? Sambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sesampunya bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 99 puluh sembilan nama. Mana ahzaah dhaal al-jannah?" Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Amin Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian Malam ni <coughs> Nak cerita pasal syiah Sebab Sejak domenjak ni, nampak-nampak gaya syiah semakin berlagak dekat negara kita ni. Dan diorang begitu berani mempertahankan akidah diorang yang memang rosak. 100% rosak. Tak ada diskaun. Memang rosak sungguh. Dan anda ni tuan-tuan, kalau kalaulah akidah syiah ni akidah yang tak tak rosak ya kita malah nak gadung orang, sekabut kepala, pening kepala gadung orang tapi ni. Tapi masalahnya memang rosak. Bila rosak wajib kita lawan habis-habisan. Ya? Sebab masalahnya ada orang kita ni berjuang Islam tapi akidah tak betul. Bila akidah tak betul, Allah takkan terima amal ibadat kita. Ya. Kau berjuanglah macam mana, kau sembayanglah macam mana, kau lah macam mana, tapi kalau usul akidah kau rosak Allah takkan terima. Sebab tu kita ni biar belajar sebelum jadi sebelum jadi pemimpin ke apa ke. Saidina Umar kata tafaqahu qabla an tusawadu. Belajar dulu sebelum dilantik jadi ketua. Okey. Jadi malam ni <coughs> secara santai-santailah tak nak berbabak-babak sangat takut tonton tonton meninggal pula nanti. Saya akan cerita secara ringkasnya asal usul syiah. Tuan-tuan, asal usul syiah ni bermula di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak timbul pun pokok-pokok syiah ni. Diorang mendakwa sepatutnya khilafah itu diteraskan kepada saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Okeylah. Kita balik semula kepada asal usul sejarah pelantikan khalifah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Apa hal tangan aku hitam ni? Ni pegang steering kereta dah ni. Kereta bawa keluar workshop. Habis hitam tangan aku sabar jelah. Okey tuan-tuan ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat para sahabat mula memikir siapa yang layak menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang al-Ansar, al-Ansar orang yang duduk dekat Madinah Al-Munawarah. Diorang berkumpul dekat Saqifah Bani Sa'ad. Saqifah Bani Sa'ad ni satu rumah orang-orang al-Ansar di dalam Madinah dan diorang dah buat keputusan diorang akan lantik Ketua di kalangan Al-Ansar Iaitulah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Masa pelantikan dibuat, buat tak jemput Abu Bakar Al-Siddiq Dan Umar Al-Khattab Dan sahabat-sahabat veteran yang lain Menyertai mesyuarat tersebut Lalu berita ni sampai kepada Abu Bakar Abu Bakar pun pergi dekat lokasi mesyuarat tersebut dan dia pun tanya, ya, kenapa kamu tak ajak kami sekali berbincang masalah pengganti Nabi SAW. Orang Al-Ansar, dia ada hujah dia. Dia mengatakan, ialah, kami orang yang membantu Nabi. Mula-mula Nabi SAW hijrah, kami yang bantu. Dan kelebihan Al-Ansar ini banyak, Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, Nabi SAW. Wa salaka al-ansaru wadiyan akhar la salaktu wadiyal ansar orang ramai berjalan di lorong orang ramai ikut satu jalan dan orang al-ansar ikut jalan satu lagi nabi kata la salaktu wadiyal ansar nescaya aku akan ikut jalan-jalan orang al-ansar nabi sebut dalam hadis yang lain hubbul ansari min al-iman sayangkan al-ansar separuh daripada keimanan panjang ceritalah lalu Omar Al-Khattab kata, tak. Tak boleh macam tu. Abu Bakar kata, sebab aku pernah mendengar Nabi bersabda, Al-A'immatu min Qurayshin. Abu Bakar cakap, Nabi ada sebut satu hadis. Al-A'immatu min Qurayshin. Hendaklah pemimpin itu di kalangan orang Quraysh. Ini dengan sebab orang Quraysh ni majoriti ataupun, ya yeah, apa bangsa yang menguasai, Semenanjung Arab ketika itu bukan nak kabar Quraisy itu mulia tetapi Quraisy itu mulia dengan sebab Islam. Abu Jahal pun Quraisy juga. Abu Lahab pun Quraisy juga. Tapi mereka tidak mulia. Bila Abu Bakar sebut hadis al-Aimatu min Quraisyin, maka para sahabat pun terperanjat. Oh, ohlah ada hadis tu rupanya. Dan sahabat pun tak bantah. Tapi masa tu belum lagi dilantik Abu Bakar masih berlaku beberapa khilaf-khilaf di kalangan sahabat. Lalu orang Al-Ansar kata gini lah. Kalau kita bergaduh tak selesai masalah. Kita lantik dua orang khalifah. Haa macam tu. Ini dua orang khalifah. Seorang di kalangan Al-Ansar. Seorang di kalangan Muhajirin. Omar kata apa? Kalau ada dua khalifah, aku bunuh seorang. Ambil kau kau, -kau punya. Omar dia tak main. Mana boleh? Imam Semayang, dua imam. Pening kepada makmum. Nak ikut masa itu ni kan. Seorang sudah. Omar kata. Lalu datang seorang sahabat bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini orang Al-Ansar. Dia pun kata dekat orang-orang Al-Ansar. Dia kata apa. Tuan-tuan semua. Cuba tuan-tuan perhati. Ketika Nabi SAW sakit. Sepanjang Nabi sakit 8 hari. Siapa yang jadi imam menggantikan Nabi? Semua kata Abu Bakar As Siddiq, Rasulullah Taala. Tak ada orang boleh jadi imam ketika Nabi sakit. Mana ada? Ketika Nabi hidup ada dua orang sahabat dia jadi imam. Yang pertama Abdurrahman bin Auf, itu pun dalam satu musafir Nabi lewat. Abdurrahman jadi imam. Nabi jadi makmum. Yang kedua selama lapan hari Nabi sakit Abu Bakar As Siddiq yang jadi imam. Pernah sekali tu, Orang dah iqamah, Abu Bakar tak sampai lagi, Omar pun ke depan lah. Mana tengok Haji Baku alamat sampai ni, Dia pun pergilah jadi imam, Elok dia jadi imam, Nabi pun keluar, Nabi ni sakit, Nabi tengok siapa imam tu, Nampaknya Omar, Nabi kata, La, La, La, Aballahu wal muslimuna illa ababakrin, Nabi kata, Jangan, Jangan, Jangan, Allah dan orang Islam tak izinkan yang menjadi imam kecuali Abu Bakar. Gustan balik saya nombor tuan-tuan. Tunggu Abu Bakar datang. Sayyidina Ali, Nabi pernah sebut, sa'altu Allah Aliya thalathatan ay yuqaddimahu fa amallaahu illa Abu Bakrin. Nabi kata aku berdoa pada Allah. Supaya Allah izinkan Ali jadi imam. Tiga kali Nabi berdoa. Maka Allah tak izinkan kecuali Abu Bakar. Lalu apa kata Zaid bin Said? Kenapa kalau kita redha Abu Bakar menjadi imam sembahyang. Kita redha dia jadi ketua bab agama, afala nurdhihi lidunyana, kenapa kita tak setuju dia menjadi ketua bagi bab dunia, bab pemerintahan. Maka Zaid bin Sabit orang yang pertama membai'ah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan seterusnya dipersetujui oleh semua sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihi ada riwayat sebut masa kejadian Ali bin Abi Talib, tak ada. Lalu Abu Bakar panggil Ali, Zubair bin Awam dan mereka datang berbaikah dengan Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Sehinggalah Abu Bakar ini meninggal dunia lebih kurang dua tahun setengah setelah pemerintahannya. Bila dia meninggal, dia mewasiatkan supaya diserahkan jawatan ini kepada Umar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Omar pun jadi khalifah. Memerintah lebih kurang 8 tahun. Sehinggalah Omar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Puak-puak Syiah ni tuan-tuan cukup bangga dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah ni mati dekat Madinah. Tapi Syiah buat kubur dia bersama bapak dekat Iran. Ada kubur. Kalau tuan-tuan cek dekat internet tuan-tuan type makam Abu Luluah. Pada bab kau keluar gambar sebiji dekat Iran. Pasal bapa macam masjid kubah macam tu. Ya. orang Iran dia cukup berbangga dengan Abu Luluah pasal dialah yang membunuh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita kena ingat Syiah ni benci ke sahabat Nabi. Waktu ana nak pesan kita semua layak kata pu orang-orang muda kita ni Cukup-cukuplah kita tertipu dengan Iran dan Syiah. Cukup-cukuplah. Hari ini kenyataan Dr. Yusuf Qorodawi, dia cakap tu terang, tiga buah negara yang bersyubahat membunuh umat Islam di Syria. Rusia, China, Iran. Kata apa lah, habis lah. Yang cakap tu Dr. Yusuf Qorodawi, ketua persatuan ulama dunia, bukan Imam Surau. Kau ingat JKK kampung apa cakap macam tu? Okey <laughs> tuan-tuan, ya. Okay, tuan -tuan, ya. Lalu, bila Omar Al-Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, berlakulah syurah di kalangan sahabat siapakah yang nak dilantik. Kalau kita ingat lagi, apa yang Omar sebut sebelum dia mati. Dia ni ada beberapa orang pilihan yang dia nak dilantik. Antaranya, Mu'az bin Jabal radhiyallahu r.a. Omar nak dilantik Mu'az bin Jabal. Pasal orang muda yang alim. Tapi Mu'az tak ada masa tu. Jauh dia duduk kat Yemen. Lepas tu, antara pilihan yang paling kuat bagi Omar, dia nak nanti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. radhiyallahu taala anhu. Omar kan kata, kalau Allah tanya aku dekat hadiah akhirat besok, siapa yang kau lantik, Aku akan kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kalau Allah tanya, kenapa kau pilih Abu Ubaidah? Aku akan jawab, sebab Nabi sebut, dikuli umatin amin, wa aminu ummah Abu Ubaidah bin al Jarrah setiap umat itu ada orang yang paling amanah dan orang yang paling amanah di kalangan umatku Abu Ubaidah bin al Jarrah tapi Abu Ubaidah pun dah tak ada meninggal dunia dekat Syria akhirnya Umar meninggal diserahkan kepada syura berbincang berbahas dan sebagainya akhirnya dibuat keputusan dilantik Saidina Osman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang diberi gelaran Zunuraini, yang mempunyai dua cahaya. Yang mempunyai dua cahaya dengan bermaksud, dia berkahwin dengan dua anak Nabi SAW. Yang pertama, kahwin dengan Ruqayyah. Bila Ruqayyah meninggal, dia kahwin pula dengan Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha. Osman pun mula memerintah. Di zaman Osmanlah bermulanya fitnah. Datang seorang manusia bernama Abdullah bin Sabak. Seorang Yahudi yang masuk Islam tetapi tujuannya nak merosakkan Islam. Abdullah bin Sabak ni orang Yaman bukan orang Sabak bernam tuan-tuan. Orang Yaman. Dia datang ke Madinah dia nak jawatan. Harap-harap eh? Uthman -harap bagilah jawatan kepada dia. Uthman tak layan. Bila Uthman tak layan dia mulalah buat propaganda dia kata apa? Sepatutnya yang jadi khalifah ialah Ali. Osman tak layak pun. Nah, dia lah mangkuk ayun yang mula-mula buat propaganda sepatut yang jadi khalifah ialah Ali. Sedangkan Ali tak ada kena-mengena pun dengan dia. Tak kena-mengena. Tak kenal langsung. Tapi masa mendatang celaka ni biasa lah. Dia nak lagu lagakan orang Islam. Dan biasa, benda pelik-pelik ni tuan-tuan, mesti ada pengikutnya. Ayah Pin Kan, yang kerja laga ayam tu pun Ramai pengikut berikut dia tuan-tuan Menatang apa ayam, tak kerti menatang apa tu tu Laga ayam, laga ayam Kadang-kadang-kadang, lepak kedai, seokok Pakai baju pagoda. Yang berikut dia tu Oh, oh karakter besar-besar ya? Kereta menatang apa tu, besar tu <laughs> Alpat oh, Kan, Orang kaya-kaya, korporat-korporat Ikut dia Padahal main laga ayam Benda ajaran sesat ni mesti ada orang ikutnya. Confirm. Encik kan Kuat pula tu yang ikut tu. Jadi tuan-tuan, apatah lagi orang yang main benda macam ni. Lalu berlakulah apa yang berlaku. Akhirnya, ringkaskan cerita. Sayyidina Uthman bin Affan, radhiyallahu ta'ala adhu, dibunuh oleh orang-orang yang tak setuju dengan dia. Bila Uthman dibunuh, keadaan kelangkabut. Saidina Ali bin Abi Talib yang menggantikan jadi khalifah. Okeylah itu cerita apa benda? Asal usul Syiah timbul di zaman Saidina Uthman. Syiah ini maknanya pem penolong, pembantu iaitu maksudnya. Okeylah. Jadi tuan-tuan secara umumnya Syiah yang berkuasa atas dunia sampai sekarang ada tiga. Syiah Imamiah di Iran. Syiah Ismailiyah di Pakistan. Syiah Zaidiyah di Yaman. Yang paling kuat sekali dekat Iran. Lah. Ini pasal dia ada negara, dia ada nuklear, dia ada kuasa, dia ada belaka. Ialah Syiah Imamiah, Syiah Imam. Ataupun dia ada tiga nama. Syiah Imamiah, Syiah Isna Asyara 12. Dan Syiah Ja'fariyah. Syiah ni, kita mungkin pernah cerita dulu. Dia ada 20 mazhab besar. Dan dia ada 200 sehingga 300 mazhab yang kecil-kecil. Ponding kepala. Kita empat je Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Dia ada Syiah Isna'ashar. Syiah Imamiyah. Syiah Zairiyah. Syiah Ismailiyah. Syiah Sabaiyah. Syiah Alawiyah. Syiah Nusairiyah Sampai tahap ada satu rama Syiah apa tahu? Syiah Syiah Syaitaniyah pun ada juga. Syiah Setan pun ada juga tu Setan pun pening kepala. Eh, sebila pula kerja Syiah? <laughs> Okey, tuan-tuan. Jadi, Syiah ni rosak. Syiah Imamiyah ni, mereka beriktiqat. Bahawasanya, diorang menunggu imam. Dia ada dua belas imam dan mereka sedang menunggu keluarnya imam yang ke-12. Yang imam yang ke-12 ini telah hilang daripada muka bumi pada tahun bodohlah. Pada ratus pada pada tahun 200 lebihlah hijri. Dia hilang dekat sebuah terowong yang bernama Sirdabun Surramanra. Terowong itu bernama Gembiralah siapa yang melihatnya ha, Nama terowong tu Jadi pak-pak syiah ni Tiap-tiap hari Jumaat, petang Jumaat Dia akan pergi dekat terowong tu Dia akan seru nama imam supaya keluar Wahai imam, keluar le, keluar le Tuan-tuan tahu Syiah kat Malaysia ni martabat yang paling tinggi ialah gelaran imam Kita ha, jaga-jaga sikit Bukan okay, imam surau eh Imam surau okey ha, Dia sama-sama dia Kalau kita masuk Dalam pak-pak syiah ni kalau dia kata, oh, macam imam dah sampai belum? Ha, imam mana tu? Imam surah eh tak? Eh. Imam mana? Imam kita lah. Imam mana? Imam surat? Tak, tak, tak. tak imam kita. Ha, Jaga-jagalah tu. Yeah? Okey. Masalah apa yang kita bercanggah dengan syiah pada segi usul akidah. Yang pertama, tuan-tuan, bab Al-Quran. Dia kata apa? Dia kata Al-Quran yang ada pada hari ini dah tak betul yang kita baca 24 jam ni kan dah tak betul yang sebenar-benar betulnya Quran yang ada pada Saidatina Fatimah radhiyallahu taala anha dalam kitab al-kafi kitab rujukan Syiah kata apa dia kata ketika Nabi SAW meninggal dunia Fatimah ni sedih selama 70 hari selama 75 hari dalam tempoh dia bersedih 75 hari tu wa kana al maliku yatiha wa yusiyha wa yukhdiruha bi hal nabi sallallahu dalam tempoh dalam tempoh, nabi, dalam tempoh Nabi meninggal Fatimah sedih sebab Fatimah ni seorang-seorang dia -seorang anak Nabi yang masih hidup kan siapa nama Zainab dah meninggal Ruqayyah dah meninggal Ummu Kulsum dah meninggal yang masih hidup ialah Fatimah Malaikat turun. Jibreel turun. Dia mengembirakan Fatimah. Dia cerita bagaimana keadaan Nabi. Nabi okey sekarang ni. Ngoning-ngoning-ngoning-ngoning-ngoning. Sampailah satu hari Ali tanya. Siapa tu? Wahai Fatimah. Fatimah kata. Malaikat bang. Malaikat turun. Masya Allah. Lain kali kalau dia datang cakap eh. Abang nak tulis apa yang dia cakap. Lalu. Fatimah pun cakap. Bang. Dah turun dah. Ha, dia pun tulis. Jadi Cik Ah kata. Yang Ali tulis itulah Al-Quran yang sebenarnya. Ini cerita Syiah, Kau jangan percaya pula. Kau kata, oh macam tu punyut you tak ya. Yeah. Mak ni lepas Nabi wafat, Jibriah tu aku terajam. Ter... Kau kau jangan main. Bila Nabi dah meninggal, tak ada dah. Turun-turun, Jibriah tak turun. -tak, ya. Tapi tuan-tuan bayang eh. Kau bayang kalau orang tu ngajur, orang kampung. Memang dia percaya serius aku cakap kalau orang tak ada basic agama, uh what's up eh. aku cakap macam ni pun ada dah perdi penilaian. Oh, al-ustad, oh, logik juga tu. Oh, kau jangan main sih, jangan main. Wahyu tu dah sempurna bila Allah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agama kamu dan aku sempurnakan bagi kamu nekmat, nekmatku dan aku redha Islam sebagai cara hidup kamu dah cukup, habis dah tak ada tu turun ya Quran dan Jibril takkan turun kepada seseorang kecuali untuk membawa wahyu sedangkan syarat Nabi mestilah lelaki Fatimah perempuan <laughs> ok tuan-tuan jadi Syiah kata Quran yang ada pada hari ini banyaknya telah dibuang siapa yang buang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Ini syiah yang tuduh Jadi penulisan Al-Quran tu bila? Okey Kalau tuan-tuan masih ingat lagi Bila berlakunya peperangan Yamamah Yamamah ni peperangan menentang Golongan murtad Jadi ramai sahabat Nabi yang gugur syahid Yang menghafal Quran ni ramai gugur syahid Lalu Omar Al-Khattab bimbang Omar kata Ya Rasulullah Ya, ya Abu Bakar, aku bimbang Quran akan hilang dengan sebab ramai sahabat yang menghafal Quran telah gugur syahid. Sahabat dulu tuan-tuan, makin banyak hafal Quran, makin berani berperang. Duduk soft depan. ya. Kalau kita hafal Quran, duduk soft belakang sekali. Dan, macam ustaz lah. Ustaz kalau lagi demonstrasi, dia kena belakang-belakang. Dia tak duduk di depan. Pasal kalau ustaz kena belasah, Ustaz masuk hospital, siapa nak ngajar seorang korang ni? Ah, ha, Itu yang kau kena, kena ingat. Korang tak apa, kau tak ngajar. Kalau kau kena belasah pun tak apa. Jadi orang zaman Nabi ni, makin banyak menghafal Al-Quran, makin kuat. Ramai orang yang hafal quran gugur syahid. Maka Omar bimbang. Omar kata, kalau dibiarkan perkara ini, kemungkinan Al-Quran akan hilang. Apa pendapatkan Wahid Obaqah? Kita bukukan Al-Quran. Memulai Abu oh, Bakar tak setuju. Abu Bakar kata, Kaifa af'aluhu ma'lam yaf'aluhu nabi. Sallallahu alaihi Wasallam, Macam mana aku nak buat benda yang Nabi tak pernah buat? Kau biar betul ni bid'ah ah, ni. Nabi mana pernah? Ya Zaman Nabi, ayat Quran ni tidak dibukukan. Dekat seorang ni ada surah Baqarah. Yang seorang haji ada surah Ali Imran. Yang seorang haji tu ada surah Mujarilah. Yang haji seorang tu ada surah Al-Kahfi. Begitulah bersepa-sepa Dia tidak ada satu buku gitu. Omar pujuk. Omar kata, Wallahi. Demi Allah, perkara ini baik, wahai Obakar. Lama-lama-lama, sehinggalah Allah Ta'ala melapangkan hati Obakar dan dia terima cadangan Omar. Okey, boleh. Kita bukukan. Persoalannya, siapa yang nak tulis? Bincang-bincang-bincang. Mereka pun sepakat untuk melantik Zaid bin Sabit. Kenapa pilih Zaid bin Sabit? Pasal Zaid bin Sabit ni, dia mula menulis wahyu di zaman Nabi SAW. Jadi orang yang cukup alim, hebat, berpengalaman luas. Dipanggil Zaid bin Zahid untuk menyalin balik Al-Quran. Apa kata Zaid bin Zahid? Wahai, Abu bakar. Macam tu juga jawapannya. Kaifah af'aluhu malam yaf'aluhu nabi. Mana mungkin aku boleh buat benda yang Nabi tak pernah buat. Ni bina ah ni tak boleh buat ni. Pujuk, pujuk, pujuk. Akhirnya Allah lapangkan hati Zaid menerima cadangan. Asal Zaid kata apa? Demi Allah. Kalau kau bagi aku kerja lain. Kerja kerja apa? Kerja tu, pikul bukit. Angkat bukit. Lebih aku sanggup daripada membukukan Al-Quran. Pasal benda berat Al-Quran ni. Sehinggalah Allah Ta'ala uh, membuka pintu hati Zaid dan dia pun mula mengumpulkan Al-Quran sehingga jadilah satu mushaf. Maka Syiah kata Masa itulah Abu Bakar Buang ayat-ayat Yang diturunkan kepada Fatimah Ini Syiah cakap kau jangan percaya Jadi dia ada Quran yang sendiri Tapi Kalau korang jumpa Puan-puan Syiah Kalau korang tanya Dia tak mengaku Dia kata Eh mana ada Quran kita dengan Quran Sunnah Ali Sunnah sama je Tak percaya jomlah, Pergi Iran Pergi Irak Pergi Lubnan Tengok sama je kau adik kita. Ulama-ulama yang berpengalaman dengan sepak terajang Syiah kata apa? Diorang cakap tu hanyalah berpura-pura sahaja. Bertaqiyah dipanggil. Depan kau lain, belakang kau lain. Ya? Sebab tu bila ditengok lagi dibuat kajian lagi, ketika negara lain banyak menghasilkan hafazul Quran, Iran tak ada. Kau pernah tengok tak Iran ada mahat makhtahfis al-Quran? Mana ada? Tak ada. Ya Pakistan ada, India ada, Syria ada, Mesir ada Negara-negara lain ada Iran tak ada Lepas tu kitab-kitab yang uh, dikarang menunjukkan kemuliaan Al-Quran Contoh kitab berkenaan dengan Sains Al-Quran mukjizat Al-Quran Kelebihan Al-Quran Negara lain banyak Iran tak ada Iran tak ada karang benda-benda macam itu Pasal apa? Dia tak percaya dengan Quran yang ada pada hari ini Okey Lepas tu kalau apa dikatakan tadi kau pergi lah kotok Quran dekat Iran sama ke tidak? Memanglah sama tapi sebenarnya diorang tak percaya dan diorang masih menunggu Quran yang sebenar sebenarnya yang disimpan dengan imam yang ke-12 yang hilang tak keluar-keluar sampai sekarang tu. Beberapa tahun dululah, tahun 80-an dulu ada seorang aji ustaz ceritakanlah kawan-kawan ni ramai yang pergi Iran. Dan mereka terpengaruh. Dia balik ke Malaysia, dia panggil. Eh, apa lama-lama cerita lama tak tengok. Jom, jom buat tau rumah. Pergilah rumah. Pasal kawan ni balik Iran kan? Semang, sembang, sembang. Dia kata apa? Kau tahu tak? Rupa-rupanya kita dah lama kena tipu kat Malaysia ni. Rupa-rupanya Quran yang selama kita baca tak betul. Apa itu Quran mana pula kau ni? Kau tahu tak Quran yang sebenar dekat mana? Dia pun keluarkan Quran tu. Quran daripada Iran lah. Ya? Yeah? Ya? Dalam Quran tu ada surah apa namanya? Surah Wilayah. Ha, nanti aku akan baca. Surah Wilayah tu. Tapi dia kata Quran tu tak ada. Hilang. Imam 12. Bawa lari ke mana? Lepas ada pula kat Iran. Tak kepening kepala. Aku mikirnya. Ha, ya. Okey tuan-tuan. Contoh. Surah. Yang dia Kunun-kununnya. Okey. Kau dengar eh. Jangan pula beriman pula. Ini tak betul ni. Sebab tu tuan-tuan cukup bahaya kalau orang yang tak ada asas agama baca benda macam ni. Disebutkan di dalam kitab al Khitab Fi Isbati Tahrifi Kitab Rabi Al-Arbab Karangan al imam al tab Ini Imam Syiah lah ni. Dalam surah wilayah. Ayatnya begini. Ya ayyuhallazina amanu. Haa kan? Lepas macam punyik tu. Wahid <laughs> orang-orang amno. <laughs> saya tak nak baca dengan bertajwid tuan-tuan. ni bukan Al-Quran. ni pembohong ni. Tapi saya nak sebut contoh ayat yang Syiah buat. Ya ayyuhallazina amanu. Aminu bin Nabi. Wabilwali. Wali. الذي lazhi ba'athnahum yahdiyanikuma ila مستقيم mustaqim. Nabiun wa من بعض min العليم الخبير anal alimul khabir. Aku rasa nak muntah baca. Inna al-lazina yufuna bi-ahdi Allahi lahum jannatun na'im. Wa al-lazina iza tulian alihim ayatina kalu bi-ayatina kanu bi-ayatina mukazibin. Fa'inna lahum fi jahannam maqaman aziman iza nudia lahum yu'mal qiyamati. Aina zalimun almukathibuna lilmursalin ma khalaftumul illa bilhaq wama allah yudhhirahum ila ajal qarib wasabbih bihamdi wa aliyun minash jangan pula kata sadakallahu azim Hush. ini sadaqa syaitan ya yeah. inilah ciptaan puak-puak syiah tuan, tuan apa makna dia saya baca lama dia sekali lalu Why orang yang beriman Berimanlah dengan Nabi dan wali yang kami lantik mereka berdua yang menunjukkan berdua kepada jalan yang lurus. Nabi dan wali, sesama mereka merupakan ketua, sesama yang lain. Dan aku Tuhan yang maha mengetahui. Sesungguhnya mereka yang menunaikan janji-janji kepada Allah bagi mereka syurga dan nikmat. Dan di dalam neraka jahanam Ada tempat yang tinggi Apabila disuruh kepada mereka pada hari kiamat Manakah golongan-golongan Zalim yang membohongi para Nabi hmm. Hmm. Sampailah perkataan Wa'aliyun minasyahidin Dan Ali menjadi saksi hmm. Dalam Quran tuan-tuan Ada satu je nama sahabat Nabi Satu je Senaw bakar yang mulia tu pun Allah tak sebut nama dia Siapa sahabat tu? Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, falamma mazah Zaid minha watran, zawajna kha. Okey, itu contoh ayat Al Quran yang Syiah buat sendiri, tuan-tuan. Antara yang Syiah kata, sepatut ayatnya begini, tetapi telah dibuang oleh Abu Bakar As Siddi. Contoh. Wa man yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ah Abu Bakar telah buang ayat yang sepatutnya berbunyi begini. Wa man yut'i illaha wa rasulahu fi wilayati ali wa wilayati al-aimah min ba'dihi faqad faza fawzan azima. Maka anlakum an tu'zu Rasulullah kal Itu ayat yang sekarang ada dalam al-Quran. Hayat yang syiah kata sepatutnya begini. Makanalakum antu'zu rasulullah fi aliyin wa fil a'immati. Ada tambah ali, ada tambah imam-imam. Allah berfirman. La uqsimu bihazal balad. Wa antahillum bihazal balad. Wa walidin wa ma walad. Syiah tambah apa dia? Amirul mu'minin wa ma walad. Minal a'immah. Jeng keren, kau tahu tak? Oh, bagaimana syia? Syih. Satu. Jadi syia ni, dia ada Quran sendiri. Yang kedua, Mereka ada satu benda dia panggil Al-Jufru. Al-Jufru ni apa benda, tuan-tuan? Al-Jufru ini satu bekas yang diperbuat daripada kulit. Di dalam bekas tersebut, terdapatnya kitab Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Nabi Ibrahim. Halal dan haram daripada kitab Fatimah. canggih dia orang tuan-tuan. Zaman Nabi pun tak pernah jumpa kitab Zabur Taurat Injil, pupup -pup dapat kat Syiah. Canggih gila. Okey. Antara contoh lupa nak baca. Antara contoh lagi ayat Quran yang Syiah tambah. Wa kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'toobu suratin mimthlih. Tahu surah ni kan? Al-Baqarah ayat 23. Syiah kata apa? Sepatutnya ayatnya berbunyi macam ni. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi Ali ada Ali juga. Fatubitu rutibin mimlisli. Hmm. Dan lagi dalam surah Taha ayat 111. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Syekh kata sepatutnya ayatnya berbunyi macam ni. Walaqad ila Adama min qablu fi Muhammadin wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain wal a'immati min zurriyahum fanasi hambe engkau tambah Ali Fatimah Hasan Husain Mujur tak ada Ayatullah Khomeini je tuan-tuan Jadi tuan-tuan kita meragui bukan ayat meragui satu huruf pun dah terkeluar daripada Islam satu huruf kan kau kata saya percaya belaka Ustaz Quran saya percaya cuma Alif, lam, mim, Sad so, Yang sot tu je aku tak cahaya. Kapi hukum juga, tu tak? Tak ada diskaun. Kapi. Dah ni apa cerita ni? Siap tokoh tambah lagi tuan-tuan. Ha, eh. Jadi, ini antara yang diorang menambah-nambah. Okey. Satu ketika dulu tuan-tuan, di Al-Azhar, pernah diorang cuba buat dia panggil apa? Al-Takrib Bainal Mazahib. Al-Takrib Bainal Mazahib ni... Diorang nak damaikan antara mazhab-mazhab lah. Terutama mazhab Ahlu Sunnah dengan mazhab Syiah. Cadangan ini dibuat oleh ulama Syiah sendiri. Muhammad Al-Qummi. Dia berasal daripada Qum. Dia datang dekat Al-Azhar. Dia minta supaya Al-Azhar terima cadangan ini. Dan diorang minta sangat supaya Al-Azhar benarkan subjek berkenaan dengan syiah dimasukkan dalam silibus dan diajar di Al-Azhar. Daripada tahun 70-an sampai sekarang benda ini menemui kegagalan. Tahu kenapa? Pasal masa bertemu cakap lain, dia balik Iran dia buat benda lain. Masa bertemu dia cakap kami akan berhenti daripada maki sahabat, kita akan mengiktiraf Quran gini gini gini, dia cakap macam tu. Di balik ke Iran dia buat lagi kitab-kitab yang memaki para sahabat Nabi, ya, tidak mempercayai Al-Quran dan sebagainya. Diorang nak sangat al azhar ni. iktiraf diorang tuan-tuan. Alhamdulillah, wujuh al-azhar tak terpedaya dengan pengaruh daripada Syiah. Tuan-tuan bayang kalau diajarkan, dibenarkan diajar benda ni, rosak kita, Syekh. Dan kita tak apa, Syekh, kalaubeza empat mazhab ni Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambalian. Paling-paling pun Fatihah. Contoh kalau mazhab Hanafi, dia tak wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Terus Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Gitu. Sebab tu beza bab kunut subuh. Ada kunut tak ada kunut. Gitu. Kan? Mazhab Maliki, dia, dia gerak jari gini. Tapi kadang-kadang ada juga Melayu ni. Dia diikut orang. ni. Aku jentik tangan kau. Apa tahu? Kalau kau belajar tak apa. Kalau semua ni orang buat gini belakang, kau janganlah mengandang-andang buat gini seorang-orang. Mengganggu orang. Tahu tak? Belajar sikit Belajar satu Pandai satu Beradab satu lagi Kalau semua majoriti syafi'i Kau kena raikan mazhab syafi'i Kalau semua majoriti hanafi Kau kena raikan hanafi Biar cerdik sikit Macam Syekh Muhammad Mahmud Siam tu Datang ke Malaysia Dia hanafi Dia bekas imam masjid Al-Aqsa Masa dia nak imam dekat Stadium Masya Allah masa tu Sembilan terawih Dia tengok belakang Aku hanafi Dia kata tapi tak apa. Hari ni aku akan bertukur jadi syafi'i. <guluh> Meraihkan orang yang syafi'i. Itu berpanggil beradab, cerdik. Ini tak kadang-kadang perempuan wahabi pun mangkuk ayun juga. Dia buat cerdik dia seorang. Aku bengang saja perempuan dia. Biarlah belajar tu biar raikan adab sikit. Okey. Jadi mazhab empat ni tuan-tuan dia tak banyak beza. Kalau syiah, kau tengok semayang dia. Dah pelik dah. Allahuakbar. Eh macam lah. Bergerak lebih dua kali dah. Kan? Kan? Setiap semayang ada kunut. Doho, maghrib, isyak ada kunut. Sebab tu bila dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kena tepuk tiga kali berbatas semayang. Kalau tak tepuk itu, tak batal lagi semayang. Kentut pun tak batal. lagi kena tepuk. Lepas tu dia semayang mesti ada. Tanah karbala. Letak kat dahi. Letak kat tanah. Bagi tadi seorang muslimat cerita ke anak, dia tak, dia tak kena syiah, ni dia tak tahu dia kata. Sekali dia semayanglah, ada seorang muslimat tu, tapi bukan orang Melayu lah, orang Timur Tengah. Dia semayang, dia kata, jadi masa tu dia nak, orang waktu nak sujud, dia nampak ada tanah, ada batu tu lah. Jadi muslimat dia pergi, dia sepak kaki, ni apa ni? Ha? Puh, dia, sepak. <laughs> dia, dia dia takut waktu sujud salah kan? Ataupun ada sahaja budak letak batu ke, dia buang batu tu? Puh, dia sepak. Lepas mayam bebel orang tu. Buat punya syiah. Kan? Elok tak kata? Bagus. Terima kasih kau buat lagi. <laughs> dia nak kambang je tuan-tuan. Pening kepada kita dengan syiah. Lepas tu dia hanya azan tiga kali tuan-tuan. Uh, semalam anak kat kota Kinabalu. Kemarin. Ada kat Labuan. Lepas tu ke kota Kinabalu. Kita ada forum pasal syariah syiah ni. Ada seorang nama Dr. Zainul. Dia kata dia pergi Iran. Dia tengok. Azan kat sana, hanya tiga waktu aja Subuh, Zuhur, Maghrib. Dia semayang tiga waktu, tuan-tuan. Subuh, lepas tu semayang Zuhur kan, jama' dengan Nasa. Lepas tu, Maghrib, jama' dengan Isyak. Senangnya lah hidup. Jama' panjang. Dia kata apa? Apa alasan ni orang? Dia kata sebab kita ni, sentiasa bermusafir. Dan kita sedang bermusafir ke alam akhirat. Hoi, poyo bunyi. <laughs> ha, dengar Kakak ha, kata apa? Kakak ha, kata apa? Ya. Jadi tuan-tuan bayang. Kalau ada orang diajarlah mazhab syiah ni tuan-tuan. Kita akan tengok masyarakat kita. Ambil mudah buat semayang ni. Dia ikut dan. Dia, dia jama' ikut dan ni. Ya. Jadi benda ni cukup bahaya. Ya. Tak pernah kita baca dalam hadis Nabi SAW. Nabi jamak ikut suka je, ada. Tapi syiah ni tak tahu nak katalah. Dan diorang... Melebih mengagungkan Sayyidina al-Husain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey. Ada seorang ulama Al-Azhar bernama Dr. Muhammad Abdul Munim Al-Barri, ketua ulama di Al-Azhar. Yang berjawatan sebagai pensyarah di Jabatan Dakwah dan Thakafah Islamiah di Al-Azhar. Bila ditanya tentang masalah takrib bainal mazahib. Nak menyatukan antara sunnah dengan syiah. Apa jawapannya? Dia kata apa? Tak mungkin kita boleh bersama dengan mereka. Sebab mereka ialah Yahudi umat, Yahudi umat ini. Uh, ulama Azhar tu kata syiah ni Yahudi umat ini. Sampai dia kata, syiah ni sebenarnya bukan mazhab. Agama agama Syiah. Ini bagi orang yang buat kajian betul-betul tuan-tuan. Kita yang tak tahu kepala ekor ni kita duk anggap mazhab lagi. Tapi ulama-ulama yang dah faham sepak terajang putar lipat putar alam Syiah ni dia takkan panggil mazhab. Dia panggil agama. Kalau mazhab dia orang iktiraf al-Quran. Dia iktiraf hadis Nabi. Dia iktiraf-iktiraf. Dia orang tak ada Quran dia tak iktiraf nak panggil mazhab datang apa gitu. Ya. Eh? Jadi diorang ada empat buah kitab rujukan yang paling besar dalam mazhab Syiah ni. Yang pertama Al Istibsar, Al Tahzib, Man man lam yahduruhu alfaqih dan kitab Al Kafi. Dan puak-puak Syiah ni tuan-tuan, diorang tak terima hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Sebab ketika berlaku fitnah antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, Abu Hurairah ni menyokong Sayyidina Muawiyah. Jadi dia tak terima hadis Abu Hurairah Tuan-tuan tengok apa yang Syiah cakap dalam kitab dia orang. Dalam kitab As-Sadun yang dikarang oleh ulama Syiah. Dalam muka surat 229. Dia kata apa? Iza kharajal mahdiyul muntadhar, qatala zararir, qatala talhusayn bifiaali abaihim. Bila Imam Mahdi keluar besok Ini Imam Mahdi Syiah tau Bukan yang kita punya Kita Ahlu Sunnah Imam Mahdi kita ada juga Tapi taklah macam Syiah Syiah dia punya Mahdi kan dah hilang dia Keluar lambat lagi Dia kata besok bila keluar Imam Mahdi ni Benda yang pertama dia buat Dia akan bunuh Semua kanak-kanak Anak-anak Ahlu Sunnah Apa hair pula ni? Ha? Dia bunuh Kenapa dia bunuh? Dia kata ali aba'iha dengan sebab budak-budak ini menanggung dosa bapak nenek moyang mereka dulu. Sebab nenek moyang dia dulu ni bunuh Sayyidina Hussein, maka hari ini Imam Mahdi bila keluar dia akan balas dendam, dia akan bunuh keturunan-keturunan Ahlus Sunnah Wal Jamaah ni. Ini dalam kitab dipersebut. Kemudian dia kata apa lagi? Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu Qasimul Jannati wan Nar. Makna dia apa? Berkongsi kuasa dengan Allah. Menentukan ahli syurga dan neraka. Mahapukrah. Dia kata. Ali bin Abi Talib. Izan. Qasimul jannati wannar an rasulillah. Waridwan wa malik sadiran an amrihi bi amri lahi wa ta'ala. Ali bin Abi Talib. Berkongsi. Dengan Allah. Pada syurga dan neraka. Daripada Nabi SAW. Dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik. Mereka semuanya mengikut arahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit kepala tu baca. Dalam syiah, liwat halal. Liwat maksudnya laki tonyuh bini tu kan? Dalam mazhab kita jumhur tuan-tuan, minta mak cakap lah ya, bila suami bersama isteri ni, kalau dia jima isteri dia ikut dubur, kalau isteri buat laporan, buat report, suami tu dia kena tindakan ta'zir. Kena penjara dan sebagainyalah tapi kita tak boleh apa hukum dia macam hukum hudud ya pasal ada syubhat syubhat tu tu bini dia tapi perbuatan dia tetap haram tapi dalam syiah kata apa ya tahaqquq nusuz li'adami tamkiniz zaujah min waqi'iha ad kalau bini tak benarkan laki tonyoh bontot dia maka bini tu dikategori sebagai isteri tu dikategori sebagai nusuz nusuz dan derhaka Maknanya kalau lelaki nak gonyoh, gonyoh sajalah. Gonyoh tak apa ni. Masuk terus. Kau tahu tak? Ha. Dan syiah tuan-tuan menghalalkan darah ahlu sunnah wal jama'ah. Okey. Ini semua cita-cita syiah zaman dulu. Kepada sesiapa yang masih lagi mengagungkan ayatullah Khomeini. Tunggu sikit muka ada? kok kuk banalah tahu masih ada lagi. Anang ayatullah ni Ustaz Allah. Sayang sungguh. Ana pernah cerita kan dulu ana belajar kat Melaka tau Darul Falah sekolah tu antara sekolah yang kuat menyokong Syiah zaman tu. Kita pun tak kenal benda apa Syiah waktu tu, tuan-tuan. Kita orang dulu memang bangga sungguh. Ketika budak-budak zaman kita orang tu duk tempel gambar artis, gambar hero-hero Hindustan apa-apa kan, kita tempel gambar Ayatullah main-main. Kalau pakai serban gini semua. Semua nampak kat sini belaka macam Hassan Nasrallah pakai gitu kan. Oh gitu. Bangga sungguh-sunggulah. sungguh -sungguhlah. Rupanya, rupanya mudir sekolah aku tu Syiah rupanya. Anak baru tahu bila? Baru beberapa bulan aku tahu. Itu cerita tahun 86 tuan-tuan. Tak macam mana tadi Allah jumpa dengan seorang ustaz baru ni. Anak sembang-sembang, "Lah, itu kawan anak tu ustaz dia kata. Ustaz Abdul Rahman Kuala Sungai Baru dia kata." Kawan saya tu, dia kata anak masih ingat lagi. Masa tu, kita nak pergi ceramah, nak naik dengan dia. Kereta dia mati. kita mampu lah. Ya? Kereta pun tolak lah ni, cek cek engine tolak. Dia ni masuk dalam kereta, dia start kereta. Dia kata apa? Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Ya Allah. Orang baca lah bismillah kan. Ya Ali! ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Aku tak tahu lah, hidup ke mati kan. Tapi nak kabur, memang dah rosak akidah. Ya? Dia punya mudi aku. Uh. <laughs> Ini Imam Khomeini. Kepada orang yang masih duk percaya dengan Khomeini. Ana, tuan-tuan, kita bukan senang-senang nak tuduh orang, tahu tak? Ya? tadi Allah, masa saya belajar kat Al-Azhar dulu, ada budak-budak bagi aku hadiah buku ni. Kecil yang eh, buku ni. Karangan Abu Hasan Ali An-Nadawi, Al seorang ulama' yang duduk dekat India, yang cukup terkenal, dan di India, Pakistan ni, ramai syiah, tuan-tuan. Masa Ana dapat buku ni, Ana tak faham pun. Tajuk dia suratan di mutadadatan, dua gambaran yang berlawanan. Aku pun tak faham, aku simpan kat rumah. Sehinggalah 2012. Tereng deng deng. Tereng Aku buka-buka. Eh, baru perasan dekat bawah ada sambungan. Baca tak yang besar je. Dua gambaran yang berlawanan di sisi Ahlu Sunnah dan Syiah Imamiah. Ha.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 Ulaika ulaiika sahabah alladziina lam yakun yahimmuhum illa dunya wal husun al-hukmi duna al-islam wal qur'an. Dia kata sahabat Nabi ni orang-orang yang mereka hanya mementingkan dunia, berebut kuasa, mereka tak pentingkan Islam dan al-Quran. Wal ladziina al-qur'ana mujarrada zari'ati li tahqiqi nawayahum al-fasidah. Mereka menjadikan al-Quran sebagai alat untuk melaksanakan niat mereka yang kotor. قسحل عليهم اخراج تلك الايات من كتاب الله ذلك telah mengeluarkan ayat-ayat yang sepatutnya ada dalam al-Quran dikeluarkan dituduh Abu Bakar Siddiq lah ni innatu mata tahrif allati yuwajjihunaha ila al-yahud wa hiya thabitahun sesungguhnya tuduhan orang-orang Islam yang mengatakan Yahudi dan Nasara menambah-nambah Taurat dan Injil kan betul kan Yahudi dan Nasara memang dirosakkan Taurat dan Injil perbuatan Yahudi dan Nasara ini ada kepada para sahabat Nabi Ridwanullahi Ta'ala alihi wa ajba'in. Ini siapa kata? Imam Khomeini. Dia tuduh sahabat Nabi ni macam Yahudi, macam Nasara. Tuan-tuan, saya pernah baca juga kat rumah tu satu buku. Syiah kata apa? Sahabat Nabi ni dengan kita sama je. Tak ada beza. Sama je. Okey. Apa kata Imam Khomeini lagi dalam kitab? Dia Islamiah? Islamiyah. Fa'inna lil'a'immati maqaman mahmudan. Sesungguhnya bagi imam-imam 12 ini ada tempat yang terpuji. Wa darajatan samyatan. Darajat yang tinggi. Wa khilafatan takwiniyatan. Dan mereka menguasai dunia ini. Takhda'li wilayatihah. Wa saytaratihah. Cami'u zarratihah zalkaun. Setiap benda yang bergerak dalam bumi ini. Mengikut arahan imam-imam 12. Tak syirik namanya itu. Wa inna min darurati mazhabina. Antara kewajipan dalam mazhab kami, annal li a'immatina maqaman la yabluhu malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Antara kewajipan dalam mazhab kami ialah imam-imam ini ada kedudukan yang tertinggi yang nabi pun takkan sampai, malaikat yang paling rapat dengan Allah pun takkan sampai. Oh, maksum. Maksum dengan terpelihara pada dosa. Kita, syeh macam mana kita sayang ke sahabat Nabi, kita tak pernah kata diorang maksum. Kita sayang ke Obaka, sayang ke Omar kan. Kita tak kata diorang maksum. Tetapi Allah, Nabi kata Allah dah jamin diorang masa syurga. Kita kata gitu, dah lah. Diorang tak? Diorang, Obaka oh, kapis je eh. Main-main. Dalam kitab dia sebut, ketika Nabi wafat, tinggal empat orang je yang masih, yang masih beriman. Empat orang je. Sahabat Nabi beribu-ribu je eh. Empat orang je beriman. Siapa dia? Al-Mikdad bin Al-Aswad. Bilal bin Rabah. Uh, Salman Al-Farisi. Ammar bin Yasir. Empat orang. Yang lain sebut apa? Ya, Ali pun tak sebut. <guluh> Pening kepalaku. Okey. Dengan tanpa dekat sini. Wa inna وَإِنَّا مَنْزِلَتَهُمْ تُسَوِي مَنْزِلَتَ Rasul. Kedudukan Imam 12 sama dengan kedudukan Nabi SAW. Watafukum azzaatil ambiyah al aqarin dan kedudukan mereka melampaui kedudukan nabi-nabi rasul yang lain. Nabi Adam kalah, nabi Nuh kalah, nabi Hud, nabi Ibrahim semua bawah dua orang leku. Wainna hada la yatin. Inna ma'rifatul aimaati syartul iman. Kenal Imam 12 ni syarat sah iman. Syarat sah iman tuan-tuanui sebab tu dia orang anggap ahlus sunnah dikape. Pasal kita tak percaya dengan Imam dua orang ni. Mengaku. Syarat setahiman Wa inna al a'imati wajibatun ka ta'atin rasul Menta'ati imam-imam wajib Sebagaimana menta'ati rasul Inna la'imati lahum khiyarun fi tahril asya'u wa tahrimiha Imam-imam 12 ini ada hak untuk menghalal dan mengharamkan sesuatu Wa inna hu ma'zumun mislul anbiya Mereka terpelihara seperti nabi Wa inna mumin bil a'imatil ma'zumin mana-mana orang yang beriman dengan imam-imam ini, confirm masuk syurga. Wa inkana zaliman wa fasikun wa fajiran. Sekalipun orang tu fasik, fajir, buat dosa banyak macam mana pun, kalau dia percaya dengan imam 12, confirm masuk syurga. Inna darajatal a'immati kadarajatil rasul sesungguhnya martabat imam lebih tinggi daripada uh, sesungguhnya martabat imam sama seperti martabat Nabi saw. Wa arfa'u min jamil khalki tetapi mereka lebih tinggi daripada seluruh makhluk-makhluk. Khamis jamil ambiyah daripada seluruh Nabi saw. Lakaan al aima tu ytaam yta'mttaunah bi ilmin ma kana wa ma yakin. Seluruh imam-imam 12 ni, Diorang ada ilmu apa dia? ilmu yang dah lepas dan ilmu yang akan datang. Ha dia tahu perkara raib, kau beranak anak kembar ke laki ke perempuan ke pondan ke ke tau belaka. Pilih hidayah PRS siapa benar dia tahu belaka. Tak syirik nama ini tuan-tuan. Ha. Tu'addu al-a'imati a'malul ibad fi lailih Setiap hari malaikat akan jumpa mereka bawa tujuk dekat Imam 12 ni amalan hamba-hamba Allah begini begini begini tiap-tiap hari imam akan cek belaka wa fi laylati kulli jumu'ah yukrimu da bil mi'raj imam diorang ini setiap malam jumaat pergi mi'raj tuan-tuan tiap-tiap minggu nabi pergi sekali je. israk mi'raj dia tiap-tiap minggu power power, power power rangers punya main setiap malam jumaat dia akan ke mi'raj Wala Aimanatianzil Kitab min'indi Allah kulla amin fi lalatil Qadir dal setiap malam lalatul Qadar setiap tahun akan diturunkan Kitab kepada mereka. Aduh, pening balikku. Almahu tuh yakuna fi sulutatihim kematian berada di dalam di dalam kekuasaan mereka. Wa innahum yang melikuna dunia walakhirah mereka memiliki dunia dan hari akhirat. Fauqun mansyahu mansyahu dan mereka berhak memberikan. Siapa yang mereka kena apa-apa yang mereka kena aki. Jadi tuan-tuan, itulah rosaknya puak-puak syiah ni. Ya? Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya nak kongsikan tuan-tuan berkenaan dengan kesesatan syiah imamiah. Ada sesiapa nak tanya soalan? Sila Ji. Suspend betul lah Ji. Cantik soalan tu Ji. Dr. Yusuf Qorodawi dah cakap dah tadi. Tiga negara sekarang yang perlu kita boycott. Israel tu nombor satulah. Pertamanya ialah China, Rusia dan Iran. Sebab tu anda lah, tak makan kurma Iran dah ya, tuan-tuan. Bukan aku kata haram. Tapi orang sekarang ni, tak berhenti bunuh umat Islam di Syria. Bunuh, ya Allah, letih. Kita tengok Syria ni, kita letih tuan-tuan. Tak tahu bila nak selesai. kan okay. Allah uji sungguh bumi Syria ni. Sebab tu kan, kalaulah tak kerana... Peristiwa di Syria, kita kat Malaysia tak tahu syiah ni bahaya. Muj bukan mujur lah, bukan mujur ya. Manda, dengan takdir Allah berlaku cerita ni kat, peristiwa ni kat Syria, kita mula nak mengkaji siapa syiah tu. Anas sendiri, ada tak ambil hal sangat sebab syiah ni. Sebab kita anggap dia orang Islam. Tapi anda mula pelik bila tengok kenapa Iran tu bersungguh support Bashar al-Assad. Kenapa dia bunuh orang Islam? Bila anda jumpa Syekh Muhammad Ali al-Sabuni, Ketua Pesatri Ulama Syria satu ketika dulu dekat jumpa masa pergi Turki itu dikata Syiah menghalalkan darah al-Sunnah dan mereka bukan nak bawa Islam mereka nak mengembangkan apa ni Empire Parsi mereka mereka nak melebarkan Empire Parsi mereka dan dikata apa dikata kalau betul mereka Islam mereka takkan izinkan Bashar al-Assad bunuh. Walaupun seorang mu'min Walaupun seorang Hari ni bukan seorang dah dibunuh Paling kurang 50,000 yang telah dibunuh Lagi 300,000 hilang tak tahu hidup ataupun mati ya, Jadi cukup bahaya syiah ni tuan-tuan Dia dah belagak dah Baru ni kat tengah ni Siap dia hantar surat warning kat Jabatan Agama Islam tengah ni Pasal khotib baca khutbah bahaya syiah Dia kata apa? Dia kata Syiah di Malaysia sekarang mencecah RM300,000. Jangan main-main dengan kami. Warning. Oh, Minta maaf tuan-tuan. Ya. Minta maaf kalau tuan-tuan ada minum air ICPi. ICPi. ICPi. Minta maaf lah ya. Kalau ada niaga, kalau ada apa. Dia punya ketua tu syiah tuan-tuan. Yang cakap ke anak ni. Orang yang kerja dekat. Yang jual air ni lah. ICPi tuan. Air ah, lah Air tu memang air hebat lah Tapi dia punya lead tu Antara yang penyokong Syekh aku kat Malaysia Oh Dok Dr. Amir pun nama Jangan makan Restoran restoran Iran Jangan makan Jangan makan Sebab kita tak tahu akidah diorang Entah-entah diorang tu Jenis maki sahabat Kau makan kedai diorang tah ayam sah ke tidak Apa benda semua tu kan Suruh makan kedai Cina je eh? Sebiji sebab tu dia ni lagi bahaya tuan-tuan pada orang kapi. Pasal kapi senang. Dia orang ni depan dan belakang macam munafik lah. Haa tu lah. Haa dia masuk Malaysia buat dadah. Nampak je jubahan. Haa tu betul lah. Kalau UTM dekat Jalan Semarak tu orang tak dah tak panggil University Technology lah. Orang panggil University Tehran Malaysia. Habis dia berlaku, tuan-tuan. Yang orang seronok sangat masuk syiah ni pasal dua benda lah. Pertama, semayang jamak. Yang kedua boleh banyak jimak. <laughs> Mut'ah lah. Kan, nikah sebulan, dua bulan cerai. Sebulan, dua bulan cerai. Nanti orang suka sangat masuk syiah tu. Nak wazubillah minzah Ada lagi? Uh, ya. Yeah. Okey. Masalah tiba pula persoalan abi tu ustaz kenapa dia orang boleh pergi kejap je itu siapa je <laughs> abi tu kenapa syiah boleh pergi bekah pula buat aji buat umrah. ha tu timbul persoalannya kan dah tahu dia orang akidah wasat kita ni Nabi ajar Nabi kata kita menghukum zahir makhluk dia selagi mana tak nampak depan mata dihina sahabat tak nampak depan mata dihina al-Quran selagi itu kita agak dia Islam tapi yang saya cerita ni, inilah mazhab dia orang. Ini mazhab dia orang, tuan-tuan. Ini fahaman dia orang. Tapi macam kita kata tadi, dia orang ada takiyah. Takiyah mana apa? Depan lain, belakang lain. Kenapa Nabi tak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salun? Ketua Munafiq Madinah. Kenapa Nabi tak bunuh dia? Padahal dia lah perancang belaka-belaka kan? Ha, sebab Nabi hukum zahir manusia. Walaupun dia tu jahat, tapi dia datang semayang. Tak ada buat apa, Cah. Ha, ya? Biarlah serah kita disabarlah terhadap dia serah pada Allah taala sebab tu Saudi terima dia orang masuk ke Mekah juga sebab kita diajar oleh nabi hukum zahir manusia tapi bila kita tahu dia ni syiah kita wajib berjaga-jaga sebab tu walaupun dia orang boleh datang kat Mekah tapi dia orang tak boleh nak sebar mazhab dia orang yang boleh sini pula bengong kan baru ni menteri siapa nama Jamil Kir kata apa dia kata syiah ni Uh, tidak dibenarkan, disebarkan Tapi dibenarkan beramal kat Malaysia Bengok, sungguh tu ni. Benda tak betul, tak betul Nak, nak beramal tentang apa Payah tuan-tuan Menteri bodoh ni Tak belajar, tak kerti, tak baca Rosak, oh, cik Ay, Bahaya cik Kalau yang hardcore tu, kau masuk rumah dia Ni, dua, ada gambar 12 orang kat rumah dia Siapa ni orang tanya Imam kita lah ni, imam Kok mana pula ada takat gambar imam ni tu? Tahun 200 mas Hijri dulu ada kamera Semua gambar draw, gambar draw belakang. Macam Kristian sebiji tuan-tuan. Ha, Hiji? Selangor. <laughs> Selangor dia punya pusat kat Gombak. Dia ada hauzah. Dia tak panggil surau, dia tak panggil masjid, dia panggil hauzah. Hauzah ni, dia punya markas dia. Lepas tu... Kedah dekat apa yang kena sudah begitu apa nama? Kuala Kedah. Eh. Kuala Kedah. Ah ha, Kuala Kedah banyak Syiah. Pendang banyak Syiah. Melaka Darul Lahabau pun ada Syiah juga. Johor pun ada juga. Ah ha, dia dah banyak tu. Ah ha? ha, betul. Semua tempat ada Syiah dia kata. Anak-anak aku ni semua, aku dah torture belakang dah. Anak-anak yang saya follow yang kecil tu, dia nampak je orang pakai baju hitam. Syiah. Sebab Syiah ni baju rasminya warna hitam. Ini rasmi. Dia punya pakai rasmi, kalau dia majlis, dia pakai warna hitam. <laughs> dia nampak kereta warna hitam, dia kata, Abah, abah tu kereta Syiah. <laughs> Habis Syiah belakang, pening kembali aku. <laughs> ha, apa tadi anak-anak kata? Okay, baru kata, Syiah imamiah ni, tak dibenarkan, disebarkan di Malaysia. Tapi dibenarkan, diamal. Diamal tak apa. Jangan sebar. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kalau dibenarkan amal, kan. Dah lama Al-Azhar, benarkan diajar. Benda tu dekat Al-Azhar. Tapi diharamkan, tak dibenarkan. Makna boleh. Okeylah kalau kita sembang sembang dengan dia dia mesti banyak puji Iran, Ayatullah Hassan Nasrullah, Hizbullah, Hizbullah dia posyi ah juga tuan-tuan jangan jangan kita tertipu dengan ah lupa. Ana pergi Kota Kinabalu baru ni kan semalam-kemarin ni. Jadi dia kata University Sabah, USM. University Sabah, UMS gitu lah. University Sabah Malaysia. Ada bawa taklah bawa sampai dah beberapa tahun. Datang daripada semenanjung orang Seremban. Dia datang tu memang misi dia nak mengembangkan syiah dekat Sabah. Memang misi dia macam tu. Tapi itulah. Masalah syiah ni tuan-tuan. Dia cukup pandai menyimpan rahsia. Ha, cukup pandai. Sebab dalam fahaman dia. Taqiyah ni maknanya berpura-pura tu kan. Sembilan per sepuluh daripada akidah. Maksudnya. Makin kuat kau menipu Ahlu Sunnah Makin besar pahala kau Sebab tu bila orang tafsirkan ayat Inna akramakum indallahi atkakum Kita terjemah macam mana Sesungguhnya Orang yang paling mulia di sisi Allah Atkakum Yang paling bertakwa Itu terjemahan kita Atau bertafsir Ahlu Sunnah Dia kata apa? Dia orang tafsir Inna akramakum indallahi atkakum Orang yang paling mulia di sisi Allah Yang paling kuat bertakiyah Yang paling kuat bohong Menipu Nah, ha, itu dia orang tak betul tuan-tuan. Jadi berhati-hati bila dia sembahyang dah lain. Tengok kalau dia ambil sembahyang Syiah ni dia ambil sembahyang dia tak basuh kaki, dia sapu kaki aje. Dia basuh muka, dia basuh tangan, dia sapu kepala, dia ambil air dia sapu kaki. Kalau kau nampak orang sapu kaki tu cerah masa depan. Syiah dia tu. Ha, kalau sembahyang kalau Syekh Abdul dia tak berani letak batu kat atas ni kalau pasal kena teraja orang kita kan. Nah, tapi Tengok kalau di semayang Zohor. Lepas pada dia sambung kaki gitu kan. Kau tunggu di semayang. Lepas semayang Zohor. Mesti dia jamak dengan asar pun je. Dia tak kosarlah dia jamak. Tetap tak betul. Yeah. Uh, apa lagi? Dia ada. Ada juga takbir. <laughs> yeah. Adalah tu. Hmm. Lepas tu apa lagi? Ha? Uh, macam tadilah. Uh, Sebab tu Syiah Malaysia ni. Dia pertahankan habis-habisan Bashar Al-Assad tu. Dia anggap baca Asad tu betul. Bono orang berpuluh ribu betul lagi. Okeylah tuan-tuan eh. Jadi sekarang tu dululah sebagai sedikit pengkongsian maklumat. Dan Ana harap-harap tuan-tuan tolonglah. Ya, cerita benda ni dekat kawan-kawan. Sebarkan bahayanya syiah. Dan dia orang memang dah kuat. Dah ramai dekat negara kita. Ana bimbang sangat benda ni tau. Yelah tuan-tuan walaupun. Yelah tuan-tuan semua dah dah tak ada kerja ni kan. Cubalah. Ya. Kabar ke kawan-kawan, syiah ni bukan mazhab, agama. Dia bukan boleh main-main, dia memang rosak akidah. Ya, bayang kita cerita, nak ambil kesimpulan. Ya. Yang pertama, dia tak percaya dengan Quran kita. Yang kedua, dia menghafirkan para sahabat. Yang ketiga, dia menganggap dia punya imam sama taraf dengan Nabi SAW, maksum dan lebih mulia pada Nabi-Nabi yang lain. Lepas tu, yang keempat, dia menganggap imam ini ber apa kata berkongsi kuasa dengan Allah Ta'ala. Yeah? Boleh, membeli, boleh memiliki dunia dan hari akhirat. Segala pergerakan atas bumi ini mengikut arahan imam belaka. Uh, dan mereka menghalalkan darah ahlu sunnah wal jamaah. Ini cerita sebenar. Dan kalaulah Allah tak buat apa yang, yang dekat syiria tu, nescaya kita takkan kenal siapa syiah ni tuan-tuan. Tapi yang sedih tu, dah berlaku pun, ada lagi orang Melayu yang matanya buta tuan-tuan. Yang buta tu syiah lah tu. Confirm. Sekian dulu, aku lukau lihazah Wa الله لي ولكم والسلام عليكم barakatuh الله تعالى bihamdika ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilayhi Bismillahirrahmanirrahim wal asr Innal insana lafi khusr Illal lazina amanu wa amilu salihan Watawasaw bilhaq Watawasaw bil sabr Allahumma innaka afuun tuhibbul affa Fa'fu anna ya karim Wallahu subhanahu wa ta'ala ala ala